Lapurdin, perjogaita bat egiek, haien iritzia eman dute guti gura bera, Lapurdik perjogaita perjogaita mila bistanle kontatzen ditu, zazpi egiek eleparen kontra boska egin dute kontra bozka egin duten egigehienak itssaas kokatzen dira. Siburu, bidarte, angelu, bokale getaria, ni hittze eta gisunek dute eman kontrako iritzia orotara Lapurdina elkarko bakagaren kontra bozka egin duten egiek, bejogeita ama hiru mila eta eon biztan le ordezkatzen dituzte. Lapurdiko egitaen ehoneko hogoia inguru ejepresentatzen dute. Lapurdiko beste egiak baia barne aldeko iritzia eman dute, udabegiak ekaajeko dun bain betziko erabakia.